بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اوران پاک کے عطا اهم اور غٹے مسئلے بیاننے گی جو دعوی توحید بل رسالات بل حقامیت ته قران بل اسوات ته قیامت بل جهاد او بل انفاک بل تنظیم او آداب نو سلوور متعلق مختصر غو د خبر او شو توحید سته رسالت من انکار د اعتراضات دا ارنګه قران من اعتراضات او قیامت من مختصر د هغه تذکر او شو سغاسالور نور خبره جهاد او انفاق او تنظیم او آداب داغه متعلق اوسو خبره هغه د jihad چه له دا د توحید خورول د پارید هجرت د ایمان حفاظت لپاره توحید د ایمان د جهاد د ایمان او توحید خورول د پاران جو جہاد توحید دو قرول د فارده جہاد حاصل کې مشقت مهنت او دارنګ کوشش ته وي و ان جہدا کالان تشرک بی مالیسل کبی علم شریعت کې جہاد چې کوم مشهور دی اغا خپل مکمل کوشش صرف کول په مقابله د کافر کې چا مکمل کوشش صرف کې په مقابله د کافر کې لफारد ویلاد کلمت الله الله رب العزت دین هغه غالب شي کفر هغه مغلوب شي دغه د پاره جهاد دی قران کې الله رب العزت داغي تذکرې کوي مختلف انداز سره لیکن علما لیکي jihad چې د نوعا یو دفاعي دی یو اقدامي دی دفاعي اقدام غف دفاعي jihad غ فرض عین دی او اقدامي jihad غ فرض کفایه فرض کفایا مطلب دا, دا, مومنانو دا کافر و کی اور د مؤمنانو د کافرو مقابله کی جنگيږي نو نور و ګونانګار نی دغي بسته او دیتا فرض کفایا وي جس سره علاقه کې سره سځونو کې مسلمانان لګي کافر سره جنگ کوي او مقصد دائی چه دا دو طاقت و قوت دا ختم شي دین اسلام و دو مسلمان قوت اگا غالب شی دغی مقصد دپاره مختلف علاقوں کې جنگیی نو نور مسلمانان گنانگار می ده البته مسلمانان لاغو سره تعاون پا کار دیکھ کلا مالی تعاون تا و کلا جانی تعاون شي شي ضرورتي ورتا افرځاين کوم دي ناوہو بیٹول مر دې چې کافر یو الہقیم نه عملو کی مسلمانانو باندې نو کور وو جوار کوم مسلمانان دی. او اعوذ کافر نشي د فکول نو دې ټول لازم دا او دت نفیر عام وې چلکلچ امیر د مجاهدینو یا امیر د مسلمانانو اعلانو کی انفرو خفافو و سقالا نو بیبرٹو لزیعو دا بیا فرض عین دیک مطالق یو سو خبری جہاد مطالق چې جہاد اصل د دی لپارا دا اعلاد کلمت اللاق شی دی اللہ دن غالب شی او قرآن کی دا غی تذکرہ تاسو د سوره بقره دیمه سياره دغه غواله تاسو الله رب العزت د جهاد مطلب بیانې چې دوسره وجنګ کي نو سره پارو کوي آیات نمبر 2 254 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 155 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا فتنة ويكون الدين لله او دغشان د تاسو صورت انفال لګروړو او صورت انفال نهه سفاره چې jihad مقصد سره اثر داره چې اعلان کلمت الله چې الله کوم دین د چا هغه دا غالیب شي د نهه سفاره بالکل اخری آیات وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه و یکون دین كله بالکل اخری آیات سورة انفال نهما سفارا دی سفاری بلکل اخری آیات و قاتلوهم حتی لا تکون فتنت و یکون الدین کلوه لله فاین ان انتہاو فاین ان اللہ بما یعملون بسیط ممقصد جہاد اغای ایلا کلمت اللہ اوزدار جہاد سے انہا غواق چاہ سرکی گی صلح پاربہ کی اغا تاسو آور دل چه ایلاد کلمت اللہ دیل پار با جہاد کی گئی سسر با کی گئی نو قرآن کے و حدیث کے دارنگی علمات و امت اغاوی جہاد اغاو کلب اللسان بی بجب سرم او دین امره دعوت الاله دے قل اذه سبیلی ادعو الاله علی بصیرت نو کلو جہاد باللسان وی احادیث کوم دے تذکرہ دا امر بالمعروف و نهی المنکر او او مشهور حدیث اخر کہ دا غدا ٹکڑے دا فمل لم یستطع فباللسانی اول دا د فل یغیر بيده بیا دا فمن لم یستطیع فبل نو یو یو جہاد باللسان چا دعوت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ده بند جہاد بالنفس هغه مطلب دا ده چې د باطل مقابله کې تا خپل جانو جاهدو باموالکم و انفسکم قل نفسنا لگئ نسنقا دا جبا دين دي پار استمالول نو بدن هم دين دي پار استمالول او قرآن كم دا دي موجود دا ان الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله او دا تذكرة دير زي دا بأموالكم ونفسكم. په خپللار له څو میدان جنگ کې غدريږي او جنگي دي تا جهاد بنفس او د رواني جهاد بالمالون دي او د اړي تعبیر په قران کې انفاق سره کیږي او مما رزقناهم انفقون رسل دغه تصویر راشي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله او بل شو شه او بنفسه او بل مال شه مفسرين لکی علماء لکی چې jihad غبل قران ده کتاب پران بیان کی داوم jihad ده راته سورته فرقان لګوانو ہےอัล타 آل الله رب العزت د jihad تذکرہ کوي وا جاهد به جہادن او دې به ذمیر اکثر مفسرین وای دا قران ترا جده تقریبا سر سا 60 نزیات مفسرین چې کومه حواله مونږه د دله نورو بشمار تفسیرونه دي ټول څوک کته شی ذ غایات منی 60 و زیات مفسرین غداوی سپیتون زیات څنګه موږ کوم حواله کتل دی دین امرات jihad bil quran de wajaidum bi jihad an kabira jihad kabir aghashishade aga quran bayan ul li nu yab bil lisan sho yaub bin nafs yaub bil mal sho دا ټول چې نو دا ټول د جهاد چې نو هغه قسمونه دي په دا غا تاريخي سره وکیږي دا هم جهاد دی بل چې نو هغه جهاد هغه د مسلمانانو جماعت زیاتول دی دفاع د کافرو او زیاتول د جماعت د مسلمانانو دام jihad دی چې سانه ژوندو چلیږي نمالو چلیږي نن نفسو کړيږي لیکن اسه ته مسلمانانو ډله زیاته کی بلمنه روبراشي بیرول په کثرت د جماعت د مؤمنانو چتا او شامل سی دیا او مر گرتیا او کی داؤن جہاد دیکھ او یو دے جہاد اگیت جہاد بیر ربات ہوئی قرآن کی دیا اگی تذکرہ لان تاوز دا سورتی علی عمران بالکل آخری آیات روڑا ہوئی علی عمران بالکل آخری آیات یا ایواللذین آمن اسبرو وصابرو عمران سالورم از سورة علی عمران بلکل آخری آیات یا ایواللذین آمنوا صبروا صبروا و خبلا صبروا کئے کلک شیزان کلک کوي و صبروا بل کلک کئے و رابطوا ملک محفوظ کئے نداہوم جہاد دے اقل طاقت و قوت د کافر دا پارا تیارول روسوۃ استراجی سوره الانفال کې دا لسمه سپارا سوره الانفال آیات نمبر 60 وعد لهم استطاعت من قوه ومن ربات الخيل ترهبون به عدو الله نو دا jihad د چهل طاقت او قوت دا داتیر کې او دا جهاد به کیږي چا سره کای به خو پجبام نه 50 منه مال باندې وغيرها ذالیکا لیکن دا جهاد به کی چا سره نو دل پر قران کې او فرقي ذکر کړ دي کوم کوم فرقو سره وته جهاد کوي یو کافر او د مشرکانو دا تاسو لسمه سی پارا یو لسمه سی پارا سورته توبه اخيري روکو سورته توبه یو لسمه سی پارا يا يلذین آمنو الذین یلونکم من الکفار یو ډل د 460 ته ځان کای کافر دی يا ايها الذين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا او تاسدغه سوره البقره رواه سوره البقره دغه سوره توبه لسم سفارا آیات نمبر دے آیات مفکاری خوا قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافت وعلمو ان اللہ معلم التقین دارقودا وقالت اليہود وزیر ابن الله وقالت النصار المسیح ابن الله او دارچی ختمی دارکونو بینیم شروع کیی دیکھتا دوئے مڈا لکھیں چې میں سره جہاد کوي نو هغه مشرکان دی نو یو ڈالا کافر او بل ڈالا چھے نو هغه مشرکان دا با شروع چھت جہاد با کی چا سارا نو کافروں سره با کئی جن آیات نمبر چتیست غالبا وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُ لَكُمْ كَافَةً مشرکانو سر جنگو کئی یو ڈالا داشوا ډله تاسو دغ سورت که لگ مخی تلار شئی چه هم منافقانو سرهم تلکی دا وده دره مڈالا دوڑیگی آیات نمبر تیرت تر یایو النبی جاہدو الكفار والمنافقین ایو لیکن فرق دا دے کافروں سره جہاد بے سیف دے، او دی منافقانو سره جہاد بے لسان دے چی منگو بیلو جہاد فس بے فسسرا کئے یو جبی صرا او ٹولننو بے جہاد بے لسانو و جایدو شو والمنافقین بے شو نو دا درہ مڈالا شو یو بلڈالا ذکر کوي لیکن اگر سره جنگ آر دی. سورت الحجرات رواړه اګیتا بغاوت ولې باغيان ولېکي سورت الحجرات چاهي ک الله تذکرې کې آيات آیا نمبر 9 ده وایم فطان من المؤمنين لقطه تلوا فاصلحوا بينهما فیم بغت احدهما على الاخرى فقاتل التي تبرئ حتى ترجع الى امر الله لو او دي چغا بدار الحرب کی دی او تا سر په حرب کی دی خربيان اغه سره هو جنگ يا يو نبي وجاهد الكفار منافقان سره باللسان جاهد المنافقين مشرکان سره قاتل المشركين باغيان سره فاين بقدر احداهما الاخرى فقاتل التي تضغي حتى تفيء الى امر الله دا ولي انتشار پیدا نشی ملک کی او دین اسلام ته نقصانو نرسی یو حربیان دي چپ دارو الحرب کی دی او تا سره جنگ کی یو آغا دی زمیان دی ستا پا ملک سالا کی دی تالا جیزی را کئی مو حربیانو سر اخو جنگ شدی از زمیانو نشتا تالا ٹکس را کئی جیزی را کئی مالیا را کئی اگر صلافتا جنگ نکئی اگر تا زمیانو ای حربیان ستو ای نستا دین منی نستا ملک من زمیان څه ته ګټه دین نه مني ستاسو ملک او نظام مني هغه ته ځمي وي هر بیان څه ته وي دین مني لکه ستاسو ملک نظام نه مني بادشاہ سر روان دي امیر سر روان دي نو ايته باغيان وي نو زميان سره وجنګ نه کوي سو پور چا هو خپل لغ لازم نه کلکتي هرګان سره وجنګ کوي باغيان سره څه حکم دي چاو یو جماعت یاري جماعت یاري د مسلمانانو خلاف نو جنگ وو سره کوي ترسو پوری چاو مونتشر مونتشر شي نه مونتشر شل تاس نسل هغه سره بیا جنگ نشته نور کافرو او د باغیانو جنگ دا فرق دی چې باغیان سره جنگ کوي نو د دوه بچو غلامان ني خزي بوینځي ني مال بدو غنیمت ني ا دغه مونتشر شل نو بیا بدو پسیتللی هاه کبل جه کی د دویو ټکانه دا نو به اور پسیتللی شته چاغه ټکانه هم ختم شي کافر سره جنگ غدا سن نه دی بلکې دا وو مال راغنو غنیمت خجر اغلی نو وین جی دی علکان دله غلامان دي که ملک نو مالی غنیمت ته تقسیمي کې وو نو دلته کومو هغه لو د باغانو د جنگو نو دغه فرقو سره با جنگ کیږي او کیږي وسط په ساده پاره هغه شروع کی وی چې اهد کلمت الله د پاره مقصد به دقي طریق کار و شي جنگ وسنګه کوي نو لپاره افراد تیاریږي مجاهدین دغه او صف هر څړې ووځره تاسوم jihad کوم نه کومه موز مو ځړڅړې نشي کولې دغه طریقه ده فرض مو ځړڅړې نشي کولې اغه لپاره طریقه ده هغه وي زکۍ الوب فرض موز زکۍ الوب امامت کۍ هر کار اغه لپاره ست طریقې کار ویټ او jihad دफारون طریقې کار دې ابتداي مراحل اغه د مجاهدین او تیارول دی نو اغه لپاره سوره تبقره کې الله صفات ذکر کۍ تہ مجاہدین تیار ہیں نو داس صفات پکې پیدا شي دوبه بیا سانه سره jihad کولی شي اغلیسل بر انت ولوجو حکم قبل المشرق والمغرب دیکې دا ل صفات د مجاہدین ذکر کئ آیات نمبر 177 ل صفات د مجاہدین لیسل بر انت ولوجو حکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله یینځ صفات اندروم سره او پنځه صفات هغه بیرون سره تعلق بصاتی سم مطلب زړی سم وک نو دا له صفات کې تاکید تل تکرار نو بیا ور تفصيل کو نو دا دا که کو کول شي نو دا مجاهدین شرط نو ټول پاره یا امیر پا کار دی دی امیر اوصاف پسی هغه کله چې درک دغه صفاره ختميږي دایمه سيپارا داغه سوره بقره کې دا وایي چې امیر با څنګه امیر به ضروري ووقال لهم نبيهم ان الله قد وصل باصل باصلكم قالوا تملکا مجاهدين ضروري د امیر ضروري دې اس قالوا للنبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله موږ له یو امیر کمانډر مقرر کا نو امیر کمانډر ضروري دې نو نبی ورته ان اللہ قد بعث لکن طالوت ملکا دامیر د جنگ دے مقرر کا الله شفات اسی دی ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بسطن فی العلم والجسم علم چه حرب منی پوئی گی او ترتیب تاری قول رازی چه جنگ بچا سر بکی گی کل بکی گی سنگ بکی گی حربیان پی جنی زنگان پی جنی باو پژ منافقانو پژ کا پژ مشرقانو پژ مشر سط و کاسط و ې سط وي چې داې پیژې نو د امیر د جنگ نه شکې دی بس فلولجهسم چې بل منوروب را شي دا چې وړو کې تک و کمزور ووي نو کافر راغ نه متاشر کږي نه نوسطتن فلیلې جهسم دا امیر شفتوی او بلک اور پسید اغا صورت کی صورت علی امران دے روح سلورم اسی پارا چی جسم برابر وی نو اخلاق پر برابر وي آیات نمبر دے اغا ایت فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر امير باغيت چا دير خو اخلاق ولي بجب بذرني عافي ما دپكيوي مرغرو خوشالکور دپاره واستغفر لهم او شاورهم دا صفات په کی دانا چې جب ای بیکارا دا زڑی بیکارا دے خوی بد دیں ورگو سره سر مشوری نکی نو بے بے انتشار پیدا شي نو بے وجہات نکی ہی کنا او اعتماد پا نو دا صفات امیر دیکھ مجاہد بہمدہ سے پیدا کی چا کی صفات وی امیر بہمدہ سے پیدا کی چباوک کی صفات وی بیا میدان جنگ بسنگ لگی شامیر برابر و مجاہدین برابر للک نو بیا میدان جنگ تا بزی نو اے اغینا قرآن اکثر ایسی کی دا اغی تذکری موجود دی میدان جنگ کی نو میدان خیمون تا بدر میدان خیم او د میدان اصول پا انفال کی ذکر کی صورت انفال کی. مختصر تاوستا غیم یاودا چې مال لپاره ون جنګیږي جنگ به مال لپاره ني بلکې غو د دین لپاره یسلون کعل الانفال قل لنفال لله او بلک الله نو يمداد غوړي است سغی سون ربکم فتجابلکم میدان جنگ ته چلانې نو مال نیت ولری کې انداد به د الله نو غوړي بل میدان جنگ کی جنگ کی کفرو الذين كفروا زحفن فلا تولهم الاكبر تختبتنا میدان جنگ کی کاغوس نہ کوي وين جنحو للسلم فج نحلها ٹھیک تا کني تب ورتا اغوږي نکوزاي بل میدان جنگ کے واقع الله واقع الرسول ولا تولونہ میدان جنگ کے جامر خبر من اليا الذين منستجيب لله وللرسول اذا دعاكم جنگ میدان جنگ کی اللہ تتوجو کو یا الذین امنو اذا لقیتم فئۃ فثبتوا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نو میدان جنگ کی و داسی ک مال غنیمت پلاس راغ نو علم ان ما غنیمت من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى تاوجنگیدی است پلا پلاس کی مال غنیمت راغ نو و داسی ترتیب سره تقسیم کی اوس جہاد نو ورست سکے نو سوره جہاد تاسو व्यवसाय کوي ترتیب بستا د علاقې کوم قران کې ذکر کوي الله رب الاول ذات ترتیب کوي تعالی روست تعالی الله ملک راک آیات نمبر 41 سوره حج الذين ام كنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزکات وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ملک د ټملاو شه بیا بچانو دا دین اسلام کوم اهم ارکان دي جا غی تنفیظ او با غبا عام کائیت سورة حاج آیات نمبر اکتالیس اللذین امکننہم ام فی لردین اقام الصلاة جاؤ نو داسا مطلب بدنونا دی بخلق سم کې مجھ کئی نو بدنونا اسم سلکرن و آتاو الزکاة مالونا اسم کا تعالی اللہ ملک را کردے نو خلق با اسم سے نو تا ته وصفته لگی خلک سم دی چې موز کین سم دی کنه او که موز نکې نو خراب دی مالونه سم کاه واه تا او زکات تا ته وصفته لگی مالونه دی خلک سم دی زکات ور کوي غریبانا ختم شي دي یا غریبانا نو گزاره کیږي نو خلک مال سم دی کنه او زکات نو ور کوي غریبانا مشقت کی دي نو خلک مال خراب دی کنه او بل چې خلک سم سم مالونه سم سره معاشره هم سمای کړه ټولا امر بالمعروف ونهى عن امر بالمعروف پکې چې معاشره کې نور دینوم راشي موزه زکات نه علاوه نور احکام د شریوم راشي ارسه اصلاح شي ونهو عن المنکر دا دا jihad نه رسو سلسله شو او د توحید د پاره بلکه خلق کو توحید منی راغ حدیث کوم راضی عمر تو ان قاتل الناس حتا يقول لا اله الا الله او دا ی ترتیب خود له نبی علی سلام به صفونه جوړ کړ دي او مورچو کې کینول میدان جنگ کې استوبه المؤمنین مقاعد للقتال نو د قران او حدیث روشنه کې هغه ته اګه جنگ کې jihad نو به وتا ته غلبه مې راويږي ملک په فلاس رازي نو ملک په به خكيږي نبي عليه السلام دا اصول مطابق جهاد وک ملکنا فلاس راغل به مزبکراغو زکات پکراغي امر بالمعروف راغ نو ملک خشم معاشره خشوا امن او امان شو به فساد نو دا مختصر ما ته اوس ته نور قران کوزي په زي منفعتون د جهاد رازي فیدی د جهاد چغات ظالمانو ظلم ختمو لی وزنن اللذین یقاتلون بی انہم ظلمو و ظلم کوي جہاد نه گی نو بے با ظلم عام گی لگرن سوا ظلم عام دے دیوہ مساجد او دارنگی مدارس ختمی گی تا صورت حج لگ روانو وین پر خدو مذررتونا نقصانونا د کافر غلبه بی دکرن سبا جهاد خلق جهاد دو خلقو جهاد پریخ ہے دی و دی کافر غلوانا مخیو مسلمانان دی کافر و ملک کافر غلول اوس کافر راجی مسلمانان و ملک مسلمان, مسلمان غلی نو دا جهاد پریخو دن و مسیبتون و بلاشی کنا لئے مسیبت سرے اللہ وی ولو لا تقو اللہ ناس آیات نمبر چالیس صورت حد. وَلَوْ لَا دف الله اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضُ لَهُدِّمَ السَّوَامِعُ وَبِعُونَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ سوامِعُ در آهِبان و عبادت خانی او دارنگیت و بیعُ در نصاراو دیهود و عبادت خانی وصلاواتن نصاراو عبادت ومساجد در مسلمانان و دا خانی در بطول ختم شی کدر جہاد پریگیدن او تاسو اغا دو مسی پاراک چکل ختمی گی دو مسی پاراک بلکل آخری آیات دیا گی وَلَوْ لَا دَفَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ لَفَسَدَ تِلَرْسُ ترک دی جہان اغا فساد دد عالم دی نو عبادت خانی عالم کې فساد راځي او کلته jihad نو عبادت خانه و محفوظ وي عالم کې و اسلامي وداخلې وي د اسلام د jihad د ګرځیدا دا غو چې نو یا فساد دې نه قران دا د فساد ختمولو د पारा سبب دې او دا اسلام د ملک ته او اسلامي معاشري دي سر راځي اسلام د ملک دی سر راځي اسلاح النفوس ودي سر رازي عالم کې اصلاح رازي اف اساد نه رازي د شګر دین نه دا بلکې دا چا نو اصلاح عالم د لپاره لوی سبب دی الله وی ولولا دفع الله الناسهم ببعض لفسدت الارض jihad ni nus pas khasad de aw ke jihad ni da islah nak no salorum apinza ma khabara aga jihad ok aw da tawhid de para ایلا د کلیمت اللہ دا پارا اصلاح دا ملک دا پارا اور دارنگی امداد و نصرت د مسلمانانو دا پارا دادیر دا پارا دے دشکردین دا تا سوہ پینجمہ سی پارا لگ روانو آیات نمبر دے اٹنوی دنا مکی بلايات تاسو راوړ آیات نمبر 75 ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها سوره النساء پنځمه صفاره آیات نمبر 75 سوره تاسو لا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو جنگ نه کوي بلل دی الله کې کمزورې د سړو د ځناانه د ماشومانو نه هغه مسیبتونو کې اونټه دی چې کې و رب به نه خررج نه من قریت ظالمیلوه دکرې نهمون وبااس چې زلم کوونې د اوسیدون کې د د ظالمانو سره مونږ یو د جوون نشیتی رالی وجهله نهمل لدون کوولی اوله ناممل لدون کا ن را خپل طرف نه ولیم دا دی, دی, دی او نصیر را وولیږې کغا هلته ظالمان او منه ظلم کوي نو مظلوم د ظالم څخه سول د دله لپاره جهاد دی نو متعدد امور د لپاره دی یو پاکی دا مظلوم د ظالم څخه سول اصلاح د ملک شرک ختمول عمر ته قاتل الناس حته یقول لا اله الا الله دې لپاره دی فساد د لپاره دی ذکر روایت کوي راضی چې کله مسلمانانو لهخر د کافر واللا کې تلالات چې لپاره د جهات ناور به ورته دعوت و ک چې تا زمونږ دی اسلام قبول کومونتهنوو دعوت چه نا دین اسلام قبول نه کو نو مولا ورتهمونله را کوي جزی راکره نو بیا به هم خلاص شي چېمونکو مې غاړزونو رو قووت په پې را کوئ چا سره جن کوو تاسو به او سره تاون نه کوئ مونږله به جززی او تکس را کوئ کدی ته تیار شونو بیا وسره جنگ که دا دواړه خبرې پری خو دې چې نو اسلام قبلې ني جيزيا راکې نو بیا حکومت د چدو سره جنگ وکړ نو اوله مرتبه کې خونده ده دعوت په ور بیا بیا د جيزي وینا کای چا وو ته پته و لګي چې مونږ د وسره جنگ کو نو لال سل بال اموال و لسب زراري مونږ مالونه غستو د او دانګي اولاد کېد کول د پاره نه کو بلکه موږ دا اعاده کلمۃ اللہ د فارکو چې دین اسلام غالب شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد هم دا وکت تاسو سورته فتح روانه مالون کې کار نشته د ارنګ غلامانو وینځو سره کار نشته بلکه کار دی سره دی لیزه رهو ال الدین کلی تاسو دا روانه آیته سورته فتح سورة فتحة آیات نمبر ارتالیس غالبا سورة فتحة هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق لنزهره على الدین كله ع غالبا اتتت هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق ليزهره على الدین كله وَكَفَا الله شَهِيدًا لِيُزْهِ رَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ او تا صورت ایک صف لگ روان روائے صورت صف اعیكم اللہ دغا تذکرہ کئی هو اللذی ارسل آیات نمبر نو دے هو اللذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لِيُزْهِ رَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ ندلتاون دا قداء فِي دینِ نو دین اسلام غلوی د پارا دا کار دې نو د کافرو مالونه غستو دغو زنانه اغستله دغو ماشومان به چې قید کول دې د پارانه نو داد مختصره د جهاد تذکره وشو څو په یکي مجاهد به څنګه امیر به څنګه چا سره به کئ سر زره سره به کئ صد به کئ میدان جنگ کې به وسه کله چې غالب شون وګبا سکی مقصد به شي نو دا قرآن کې ودغه تذکيري ځای په ځکیږي او موږ به تاسو ته وایي چې د دا مقصد دی اوس په ګرامو مسره چې ونه هغه انفاق په سبيل الله چې jihad خو سینه کوي ګره هغه ته پاره با اس په پد تورا فنجر غشه من سبا دور لهاسره ګاډي ټینکو نه اسونه بارود جاځونه ټوپک داسونه ټوپه لانچری راکټه داسونه لګي نو دله پاره خمال مال لګي الله رب لذت سورته بقره کې اول نه دې اشاره کئ ومما رزقناهم ينفقون انفاق في سبيل الله او بیا سورته د بقره یو مستقل اخري حصہ اغای انفاق فی سبیل اللہ منی لگی دلنا سورت بقری اخری عیسی کل چی درہ مسی پارا بے شروع کی گی بیا اللہ رب العزت حکم دے انفاق کی او دادی دا چې چی جہاد قائم شی مال نی انو بیا جہاد نکی گی آیات نمبر دیں سورة بقران درہم سفاران آیات نمبر دو سو چوان یا ایوالذین آمنوا انفقوا ما رزقناكم من قبل انیا فیوم لا بیعن فیهی ولا خلط ولا شفاع اور پسیر تاثر اوڑو آیات نمبر دو سو ایک ساتھ مسلوالذین انفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبت نمبت السبع سنابل فی کل سنب لاتم یا تحبا تیف پل اللہ پلارکی خرچکول فیسال ذکر کئی تکه یودانز مې کتلار شي مې کې وو وږي او شي هر وږي کې سلدانه والله عزایف الرمیها یو روپې د الله په نوم ورکول هغه نو اوسه وقت او الله نورم زیاتی ترغیب ورپسې الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله سملا یثنون ما انفقوا منه ولا ذا له مجروا من دربه انفاق فی سبیل الله تفارق ترغیب ورپسې تاسو رواډه دغه صورت آيات نمبر 274 الذين ينفقون مالهم بالليل والنهار سرا وعالنيا مغلpara فلهم اجرهم من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون داغه دا paragraph بشارتو دی انفاق په سبيل الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړو د مال اتل نو به ترغیب وز د عثمان رضی الله تعالی عنہ ټول نو مال پېش کړو او نور دونو ته وتل نو به هم ترغيبو د انفاق په الله او نبی عليه السلام دا کسانو حوصله ځی کړدک چا خپل مالونه نغدي الله پلار کې لګول او زه په قرآن کریم شي د دې او مستقلی صد سوره بقره به صورت حدید کې ری مختلف انداز ده چې الله وي مال مارا کړد ته نه و پاتې شي ورکا جستا فیدہ کی راشی جہاد دپارا ورکا نو مستقل صورت صورت حدید په دیمانے دے تا سلوکو اندر آوڑا وی صورت حدید حیقی مختلف آیاتون کی دین فاق فی سبیل اللہ ترغیب ورکی آیات نمبر دست وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دا ودر نفاتشی وللہ میراو سماوات والرد خرچو کا چتا تا فیدا ملاو شولای کا ا زمو درجه تم من الذين ينفقون من بعد انفاق في سبيل الله ایت نمبر 9 10 دا مکمل صورت کی دا ترغیب ور کئ او ور پسې هم دغه ایت چې په دې کې چې نه رب خلونه په کار الذين يقولون وامرون الناس بالبخل نو دا لفرق زجر ذکر کئ حکم طات د انفاق ته تره پاسې بخل کوي نو بخل نه د پکار بلکې چا نغدي کې سخا پکار دا او انفاق فی سبیل الله لو دې سورث کې متعدد ذوننه کیا مختلف سارا. او مختلف ترتیبونه سره چې ما د لمال راکړ دی غنی تا نه پات شي ورکه دی الله په نوم نه چې به تعالی پکار شي او دیغه فی دی ته ملو شي اغه आवाज دانا څه صورت بقره کې دي او سورتي حدید کې لري بلکې قران کله دام مضمون شروع کې اولنه مطابق قران کې د غي مسله دا هغه بل نشته نو جهاد او جهاد د لپاره انفاق او انفاق د وسم مطابق مثلاونه کما دا انفقون قل العف دانه چې تدمر مال ور کا چې بیا ور پسي پریشانې سوره بن اسرائيل کې د دغې مزید چا نغه ترغیب ورکي سوره بن اسرائيل چبخلم وکول لیکن دا چې دومره مور مو کو چې سار بیا هغه په سي پریشانې سوره بن اسرائيل په نسما شي پارا آیات نمبر 29 30 ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتتقدم ملوما محسورا تاسو دا وای چی خپل لاس نه هغه 60 سنه متاله چې جیب ته سرون جی. او جیبونه د جی ټول چې هغه ګشه غاړي جوړ کړی ولا تبسطها كل البسط هم مکمل چې هغه فراختیا کا بیا ملامت استومان کینی بیا پریشانې نو مطلب دا چې الله ټول مال نه غواړي ورونږه د تذکر کړي او ولایسل کوم اموالکم ټول مالونه نه غواړي تاسو د سورته فرقان اخري ورو کور اوړلونه دي فرقان نو لسمه سپارا چای رب العزت د انفاق خوږ کوم کوي لیکن د درمیانه حال دانا نه چې د ځان باندې پریشانی راواله او داسې وي چې بیا برداشت کولې نشي آیات نمبر 67 ست والذین انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا خرج کئ اسراف نه کئ او بوخلم نه کئ وکانه بین ذالک قواما درمیانی حالت دردد آخر چی دیں نو انفاق پی سبیل اللہ درمیانی دیں نو تول مال ورکی انشمتیا کئی ہاں اجازت اشتے لکا وگو صدیق رجل اللہ تعالیٰ نو لیکن اپی خوشحالو بیو پی خپنو نو دا انفاق دیں واس مطابق او خوشحالی سره دانا چی بیو پی پریشان ہے او دید اپارا چیز زمان دین فاق سره غدین قائم بچ پاتی کی گی ولی جہاد جہاد او جهاد سرا دین محفوظ پاتی کی گی بلتا منتقل کی گی دا غنیت سرا ورکین و مال بی زیادی گی کمی گی بنا داشپک دا کارونه دا پا محر وان چی توحید رسالت حقانیت تا قرآن ایمان په قیامت دا همی مسدی دی دغ لپاره جهاد دی او دغ لپاره انفاق دی او دا جهات به کوي څنګه انفاق به کوي څنه د لپاره تنظب غې لپاره اواف مومونږ مکې ذکر کو تنظیم مجاهدینو امیر او طرق کارو د ځ په ړان کې راجیب بیا به منغ چې اوس دلته امیر فرای ذکر کوي دلته د مجاهینو فرای ذکر کوي دلته د عام خلکو فرای ذکر کوي احکام د راو د راعایت صورتسا لیکن دا کارون د فقره تنظیم لګیلل نو تنظیم د فقره اصول اصول بسي زمو ركن وسوک جوړې د شي هر څل بزن سره اخلی او کنا چانکا ایوا داو صفات بسي اصول بسي د فقره نورته الله عمران سره لورو صفاره په دې کې اصول جماعت د جماعت لپاره اصول ذکر کړي صلونا مسیح پارا سورة نمبر دیت ایک سو تین اصول جو دا چا اقیده ولی توحید واعتصمو بی حبل اللہ جمعا اقیده ولی توحید یا ایو اللذین آمن او بیا من گولی کتاب الله منی دستور سمعت لگ چه قرآن کوم ترتیب و طریق کار دائی تاگی ترتیب و طریق کار مطابق بدیا قل جون تری وعتصمو بحول اللہ جمعہ ولا تفرقوک دا دو خبرش لی اقلد توحید او منگول په قرآن درہم چه ارکان با فعال وی ولتکم منکم امت یا دون ایل الخیر دانا چه جماعت کی شامل یا نه نکی سوستی نمشورول رازی نمشورول رازی نپرامون لا راضی او نه د جماعت سکار کوي اسی ځان شامل کړل نه عقیده به برابر وي دستور به قران دی او دارنګ فعال به کار وکړي امر به کار سره امر بالمعروف و نهی عن المنکر او امر بالمعروف و نهی عن المنکر الک ایږي چې دلبازی نه پکی خپل مرګ ورو کی, کی ولک تکونو ک اللذین جماعت کې بچی ناراحت تفرقه نه پیدا کړي دلबाजी باندې جوړي دا درېشل بل خبره پکې احمد چې دوی به ناراحت ارکان به فعال وي مبلغین ده توحید به او بل خبره رازدار به دو چې نارغا نه د انفاک به انفاق حكم بقي وما يفعل من خير فلن يكفروا ايات نمبر 115 فقيدہ توحید منگل په قران ارکان فعل او انفاق چې د بخرم کوي په جماعت باندې دانه چې راځي او زی او د په جماعت خپل باندې تنظیم باندې هغه خرچ نه کوي د بخرم کوي وما يفعل من خير فلن يكفروا د انفاق په اشاره پنځمه خبره پنځم قانون اصول چیرې اگر رازدار وتا کې بل نیوي لا تتخذو بطانه من دونکم لا یالونکم خباله آیات نمبر 118 دا اصول شل لپاره د جماعت دا اصول یا عقیده برابر ویني سر مشرک بدعتی ویني وتني شي چالي دی منغولې په قرآ نی نو ت شي چللی دی لی تو د قرآوصول مخک کوي بل چې بل شي مخکې کوي نو دوړه خو نه کېږيته چېغاپل د جماعت کار نه کوي نوته جماعت سره نه شي چلی دی تهکوم من کو مه دوړ د خیرته خ نکئ نو بیا نه جواعت په مخه نځ او معافو من خیر پهلهیک فرو هغه چې دو کويست کا عمل انفااف سبی الله فلن یکف روحی ارگزب محرومه نشی دیغی عجر و ثوابنا استا جماعت کې رازدار خلق نور بی گرد ورد خلق بی روستا رازدون خلق بتوی چی نن ادا مشوره اکرا نن ادا اکرا نن ادا اکرا اس وداسی که اس وداسی که استا ولا کار کرنی خلق بطین خبری استا ویو منصوبه جوڑه کرنی خلق و خبر شید دیغی خلاف باوکی استا منصوبه بخرابه کی مولا تتخیزو بطانتا من دونکم لا یالونکم خبارا منه سي رازدار شوا د خپل مرګورونه ستا جماعت کې وصرف صرف رازدار کسان وي او خپل کسان وي چې هغه راز پټ ساتي خبر ابل تنوري ځکه چې چا راز ساتنه دې مرادته لرشيږي اراز خپل سرګن کنه دې هغه مراد نه به محروم شي ځکه خلکو د خبرو لرسي نو او تاسو ته تکلیف رسیږي تکلیف راسين او و منسومين وختم کیکنه او دا اصول د جماعت تنظیم آداب د فقره سوره حجرات چایېک آداب ذکر کې مې متاثر شې چې تنظیم او آداب نو تنظیم بهستا ثابو او مشری اغه مون مختصره و نه پورا د دی قران یو خاکتا او سویلک دغه ترتیب سره وستا جون تیریږي او کله چې جماعت جوړشنو بیا به د جممات جوړی دغه اوصولو مطابق خو غور به و کې چې د سرړیا ک څنګه ده خو غور به کې چې د قرران منی او که نه دی او که خو غور به کې چې د سرار د جماعت کار کې او که خو غور به کې چې د انفاقی او که خو غور بورړ کې چې رازار دی او که نه 10 پ پ خبرې بهته چاند کې وس جماعت تیار شې د جماعت تیار شې نو اس آداب غې د پاره چې دا جماعت برقرار پاتې شي خلک تنظیمونو جوړ کسان لروانی ولي آداب و من عمل نه کوي ګنه او اصول و عمل نه کوي دا چې کسان واخلې چې هغه جماعت سره نه چریږي او سار به آداب و من عمل نه کوي کوم اصول و من عمل وشو اصول مطابق جماعت تیار شې او تنظیم جوړ شې او بیا آداب منه آمنو شو غدا جماعت چر تنر ونیږي لو کال څړو خلکو وصول نظر انداز کړی جماعت جوړ کړی هر 20 اگست کې مصالح خلق ته تلین به و چې رافلان کې جماعت نه ځان کې لاړه افلان کې لاړه افلان کې لاړه مغتلین هغه سره و نه مخکینه دغه 20 اگست هغه وصول برابر نو اصول مطابق نو دغه ان سره شامل کړو واخت ته ټینګې شو بتی چرته ټنی د ته د بدات ور کوئ چرته ټی دی شي مشرک چر ټ دی شي ته به د ش کت کوئ رسمی او واژ چرته ټنګی دی ته رواجو، روواژو رسمون رد کوي ماوتانې ب که نه داستاونه خل پتاب تاج کې ک فرانکې جماعت نه دومره کسان لاړل حالانکې داغونه ځکه لاړل موصول لاظې سالی شيلو بیا جماعت کو انتشار راځي جماعت جوړ موصول مطابق نو پیو آداب آداب و من عمل کوي داداو له حاصل وکاي سه مطلب تنظیم جوړول نه بس و بسكاي چې ست تنظیم برقرار پات شي اغه لپاره آداب دي صورت حضرات کې وغه غټه خبره يودات چې دي الله عزمت بستا جذري کې لا تقدموا بين يدي الله ورسول بلک د پیغمبره عظمت پر تاسو پزړي کې لا طرف او اسواتكم فوقسوت بل د مرګري عظمت پر تاسو زړي کې انجاكم فاسقون بين فتبينو سو خبرو کې سامرګر ادا سي د سامرګر ادا سي تبيو دم عمل نه کوي تباس دغه معلومات کوي اول جلا عظمت پر تاسو پزړي کې د الله خبر نه ود بل خبره مخ نه دوم د پیغمبر دی دی خبر نه اول تا خبره مخک نه غنی دریم دین علاوه چ دي دا خبرو تحقیق کوي الله خوराण فوريو منا رسول الله خورا فوريو منا د خلکو خبره فتبينو علاوه س جماعت چلیږي اکه وطن راغلی افلانکې داسه چالو کړتو وي کېنی خبره دا هغه د جماعت نو وخت بل وی افلانکې داسه د هغه د جماعت نو وخت فتبينو من د عملو نو انتشار پیدا شکانو مو آداب الله خبر او منه دی رسول الله خبر او منه دینه ال اعواد د بل خبره تحقیق کوي فته بیانو چې څنګه دا اکل مر خلقوی کنا یو تن راغتا ته وی چې فلانکې زما سترګو ښکله متبين منه ولي کلي شد دغه دواړه ښکلي ما منه جاتے او کو ظلم او تتهش کرا شي 파سي هغه مړکای معلومات او کې دی شي دغه دواړه سترګو ښکري فته بينو کنا اغلی جتا عملو کې انتسیبو قوم بجاهلت فتسبوا الا ما فعلتم ناجمین بها په ښماني په خپل کار باندې نو دا هم خبره ده فتبينوا چې مرګری شکایت راغی نو په معلوماتو کا واقعدا خبر ادا وکنا بل اغه خبره سلورما چې کله مرګری روان شي نو سول اوکداسې مپرې زموږ خپل کار وکي خدای چې رواني زموږ بي غمه دا خبره غلط ده کله دوړو کې فرق د غراځینا چې فرادي دوته نو کې درېم ګړې درا pašی داغه دروغو دی کې کنه صحابه کې دغه چل ووشه یوځې کې صحاب روان روان شې یو بلسه یو چې غکړه انصار او ته ابوالمهاجرینو تک نبی شو داړو اصول یو کړو چې دا خبره ټیک نه ده امام کوي لك دیر جونه کی دادشی دی چې دو کسان تشکی کې لی نبی علی صلیٰ مقردی خبر ختم کردی از ریت نبی علی صلیٰ مراه گئے دو تنو جنگ شد نبی علی صلیٰ مستشاہ گئے اگوی رو گئے اکڑا نتا تا داخل چی کل مرگرو کنا چاکی راشید سا یو جماعت تا تنظیم دے جہاد دپارا دے تبلیغ دا قرآن دپارا دے تا تنظیم دے خامخا کور کې حلو خلېګي کنا کړهنګار اخی مرګری دی اول فرخامه غسل سره خبره راځی ته بيداسنه پرې دی وصالعلوم غټ قانون وانطائفتانی من المؤمنین قتلوا فاصالحوا بینهما فاصالحوا بینهما آیات نمبر نو دا ادب سره کنا سله بهو کې روغه بهو چې دو شي کدا دوا پرې خودل کنا سره یو دیسره یو کې بل بل دیسره کې یو دیسره کې بل بل دیسره کې دا دوه ډېر ډېر ډېر ډالي باندې جوړې شي آ چې دا دوا نه ډالي جوړې شلې ظاهر دا چې به یو سره جنگونه کوي به به چې مقابل سره جنگونه پاتې شي به یو بل کې جنگونه شروع شي د دې دا اسلو کا وخت نه معمولې غوړ درد د غوړي علاج ګوت دې خو د علاج او غریب او پانډه کټ کټ فاس که خو بینهما دا مطلب ده چې دو روغو کا ها یو نمنې تاسو قرآن چلخې چې تر وروګه یو نمنې د قرآن مطابق شریعت په اسلام نمنین فین بغتداهما علی القران ذاتې کې یو دونه په بل مانی بل مانی فقاتل اللتی تبغي حتا تفیئ الامر الله نو جنگ وکړ غړلې سره دا غازیاتې کې تر دې چې واپس شي قانون د الله تعالی امر الله دا سره اوسه افسلته شي شریعت ته تیار شي فیصله ته تیار شي فاین فات فاصحوا بینهما بالعد اګهوی ټیک ټاک محکموږ نه منه اوسمنو بیا به انصاف سره صلی الله کیدانا ته تازیاتې کو ته تاز زه خبر نه منه رسنګ چلې اوس په زوم مرزي نه واقسیتو ان الله يحب المتقين ولئن المؤمنون اخوه ظاهره چرونات او وانيږي کنه هیڅ خبر ني بل دا پينځم ادب هغه وبله تر وټو کې خنداګاني مسخره نکوي ولې داوم سبب دي انتشار ادو جدائی دې يوبله خندا کوي مزاق کوي هر دد وخت لپاره نظم ولې چزم خندا کوي النمونا بد بداخلی يَا يَوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا أَسْرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ دعوة نکوئی کنا مزخریب نکوئی شباقم بدزونی او غیبت دعوة نکوئی يَا يَا يَو الَّذِينَ آمَنُوا تَنِي وَا كَسِيرَ مِّنَا زُنِّي يَرَ دعا زمان شه روكشیدون شيرو دعوه دفرد کردئی دعا خورا چاکر لنا دعوه اگر رازونه معلومون کوشش باندې کوي را تجسس ورا یا تب باز و کوم بازه کولی دي سره انتشار راځي کنه سم مطلب تخانداګان کوي دي سره انتشار راځي تب ذنیاں کوي دي سره انتشار راځي ولې سبذمانه پیدا شو ته غنله رګرځي کنه جدی راغلا جماعت کې دلبازی پیدا شو جماعت مرګرو کې انتشار راغی غیبت غو غنا د ګنای کبیره د بلغان نه دغه انتشار پیدا کی کاته مکه د غیبت او کا غلاړه غته وی ظاهر دا چتا سره دا وروان اسلام اوما اخری خبره فخر بالانصاب نہ بالتقوه غانا چوتن جی زمان دا زمادہ کارنمده او زمہ افلار نیکدا ش دیو او من نسب دامه ته کین دا هټول یو شه دی تاسو ټول د ادم علی سلامنا پیدا یو ادم علی سلام مم طلاب نه غدي خورنه خبره ختم شله یو پلار یو دهنو یو ور ور وز اسمان کې ما بلتوي ته ځمکې کې کټای دمر معنی کوج به مرتبه کې سب سبو چته هتاه بالکل ارتاوي هغه ته پلار زمو یو دهنو تو چات څنګه شله زه ارتاو څنګه شله دا ودي لپاره دي لتعارفو لتفاخرو نه چوبل منه فخر بالانساب کې تعارف قم قوم ده کوم قبيله ده کوم علاقه ده بس دغه لپاره ده ان اكرمكم عند الله اقاكم معزز پتاسو کیا زانتا مُعزز کی هغه دی چا فارسګار او متقید دی نه چا نغا ځانتا چت نسب ولوي پد د صلاح موعزز کیږي محترم کیږي نه موعزز او محترم کیږي هغه په تقوا سره ان اكرمكم عند الله اقاكم نداء آداب شتل ولې پینځه واړو خبرو مختصر مختصر تذکرې مون تاسې تاو کړې دمردا چې زین کې او خاکق کینی چې د قران نچوړه خلاصې شې ده اغه دغه اته ګټه خبرې دي علما لیکي د سلور په کاسل ل توحید رسالت حقانیت ته قران او اثبات ته قیامت ادا نور خود بده دې دې پاره دې jihad توحید د پاره انفاق توحید د تنظیم توحید د پارا آداب تنظیم د توحید د پارا د سلور خودغي سلور د پارا دي سلور اهم مسلې دي او سلور دغه سلور د لپاره د تقویض د دي ا دې سلور اهمو کې بيټول هم توحید دي ولی پیغمبر راغله نو توحید د پارا قران راغله نو توحید د پارا قیامت ته نو تپوست توحید پارا وعادو کې ټول نه همغه شو ولې اهم سلور دي سلور کې به اهم توحید دې پیغمبر کا ګورې نو بیان دې توحید د پاره قران ته ګورې نو بیان دې توحید د پاره قیامت ته ګورې نو تپوست ته توحید د پاره ما هم توحید شي کړم توحید زت چې نه هغه شرک په او مختصر یو سو خبره هغه د شرک باره چې په و به چه منگا توحید کما حقهو پی جنو پی نو دا دی زدو پی جنو کنا چا نه نبی زان بچکو دا اغی حلی اوگو تفصیل <سؤال> دے زی پا زی با انشاءاللہ رایشی دا تاوستا چې دا اغیو امان چه غم استاذانو دیر آسانہ کرد داکتا اغیوی چاہولان شرک یو شرک اتقادی دے یو بل شرک فیلی دی او دا دی انواع سمرا چی زیادتی نو زیادتی لیکن رجے دغه دکی شرک اعتقادیه او شرک فعلی شرک اعتقاد څه مطلب اندرون کې ستا اعتقاد د غیر الله بارکه اغې چې کوم د الله بارکه فقار دے د ته شرک اعتقادی وې افیل داسیو کې چې کوم الله د کولی اگر ته غیر الله د بارکه نو د شرک فعلی وې سیدا الله حق ته ته قبر تصیدو کې او انسان تصیدو کې حضور صبا خو په دې عالم کې انسانانو تشہیدی کی او بیا پاوی من فخروم پی او چکل درغاوونو تدین فسلوری جو غاپی چې موږ د دې دربارو د دې بابا سپیولکا غپا کی نو چې الله دربار ملي رشی ظاهر د دې دربار کې بیا فسلوری رواني ولایک اکل انام مفری آیات موږ نه پویدلک د کله چوکه نهپوشلوپ چې الله نه نری کاه عامل هغه د بلتهبار ته نې بل هم مول د بل دربار ته روان دی په سور روان دی او غاتې روان دی سپې چې ک نوغلی روان او دغاې بل هم موضول انسان ته ګوره غپات وره په ورلوته ګوره الله ته دو خوله پیداکرې توولې په سور ځي الله د فریښود که نه ځکه په سلوه روانې کا نهخره نه سما. څوک چارتاو شنو هغه به نیر مشي تلګنه هغه خشي هغه به ټی رواني نو دغه به په سنوري شرک اولایک کلا نام بلهم مازل اوه په غپاشي د الله په ځای سیدا غیر الله تکاین ده ته شرک پھیلی وي نظر د غیر الله په کیراغه سیدي په کیراغ ل دارنګ چې توفو نه په کیراغل د دربارونو د درگاونونو نه دا ټول سیدنا تقریباونن وشړکی اعتقادي او شرک فعلي دا دغه تذکرہ و قران کې کی کېږي زاد شرک اعتقادي هغه غټ قسمونه چې نه را زمو استادان زمو علما کوم افاضل الله دې په رحمتونو راوليږي کوم جون دي الله رب العزت ته د عمرونو کې برکتونو واچي اغه ډیر اسانه کړدا شرک اعتقادی ور رسل اور قسمه یو شرک فی العلم دهم شرک فی التصرف درهم شرک فی الدعاء ثالورم شرک فی عبادت شرک اعتقادی دغه اقسام شرک فی العلم عادیته وی کتاب د الله رب العزت پشانت عالم بلو گنی چال عالم ده پهرسم انی پهار ذررم انی پلر یو نی سین منی بہار سم انی پویگی توے دبلون پویگی نو دے توے شرک د سورۃ مایدہ دوامه سي পারা ځايک ګورل وی تفصیل الله رب العزت کوي اخو ځا حد کې درې نو سوره انعام د سوره میدان سوره انعام وهما آیات نمبر 59 و عنده مفاتيح الغيب يعلمها الا هو اغه سره څنګه دي غيب دي نه ده خبر, خبر دي نه مگر صرف اغه او يعلم ما في البر سمرا مخلوقات په برکه وال بحر په درياب کې دي خبردار الله دی او ما تسقط من ورقه من الله يعلمها نار تاویږي او پان نه خبر دي دا غنه الله وَلَا حَبَّتِ النَّيَوْدَانَا فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِي بَتْيَرُو دِزْمَكَكِنْ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسِ النِّسِلُ لُنَوُجْ حَيْ رَتْ حَيْ يَعْبِسْ مَيِّتْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ سي شفاة نشد ده هر ساع من عالم اغياء يوازيو اللّا ایاات نمبر 3 تاسو ګورای لکه څنګه الله په عالم دینو نو دی الله په اختیار کې دی ولهم ما سكن فی الليل والنهار وهو السميع العلیم اایاات نمبر 13 غالبا ولهم ما سكن فی الليل والنهار وهو السميع العلیم معلوم کړه داغه په اختیار کې دی هغه څه آرام کوي شپکه یار ورځ کې هغه ورې دن کې دے عالم دغه په اپور د په رمنه اتا سورته وحود لګراوه سورته آیات نمبر چې وما من دابتن فلذل الله رزقها یا لو مستقر رہا ومستودعها ا دغه سورته اوله آیاتنا على إنهم يسلون صدورهم ليستغفوا منهم على حين يستغفون سيافهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون يعلموا ما يسرون وما يعلنون سورة يوسف أغاق الطول قديماني دائتها علم الغيب يوازيه والله دائم سمعت له بلسك علم الغيب وين يوسف علی السلام پلار یو اخوبر السلام دې الله نبی دې هغه توفته وکنه چې سماج علیکم دې کې آیات نمبر چې ان ربک علیمن حکیم ادا ټول سورته هغه پدی من دې والله غالبن ولن علمه من تعبیر الاحاديث والله غالبن الامر ولكن سرنا تلا يعلمون پدی من والله اور پسی سورت چینہا سورت راعت اغطا سورا عالم الغیب و شہادت الكبیر المطال سواهم من سر القول ومن, ومن وصارب من جہرده و من هو مستقف باللیل و معلوم کا سورت راعت آیات نمبر آت اللہ یعلم ما تحمل كل و ما تغییز الارحم و ما تزداد و كل عنده بمقدار یا علمو ما تحملو کلو انسان وما تغیزو الارحم وما تزداد فیٹا کی دنن بچی من خبردار یوازیو ی دے آدارنگی سوا منکم من نصر القول و من جہر دیه پتا خبر اکی اچتا کئی شپی کردی رجی کردی مستقفیم باللیلی و ساریبم بالنہار ندیمون پو اللہ دے اللہ رب العزتنا سشے پت نشتے ورپسی صورت ایک نور صورتون اکی دیر دی دا صورت ایک حجر سوال اسمه شی پارا اغتاسو لگ رواناوائی نورم آیاتون دیر دی آیات نمبر چوبیس وَلَقَدْعَلِنَا الْمُسْتَقْتِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدْعَلِنَا الْمُسْتَعْخِرِينَ دا یو جامع آیات دی پتا دا منتدر درستانو مختی صورت تیر شیدی اور رست دی مکانو ورستنو مونږ ته پتا بلچا ته پتا نشته دغه صورت کې لږ مخ کې تلوار شي تاسو آیات نمبر 78 ولله غیب السماوات آیات 77 ولله غیب السماوات والارض ولله غیب السماوات والارض خاص الله الره علم د پټ شنو د اسمانونو د زمکو د ټول علم جواز یو الله تعالی او سورتي بني اسرائيل پدې کوم دغه تذکيره ده او سورتي کاف په دې باندې نو سورتي کاف په دې باندې چې عليم الغيب يوازي الله دې بل سوق نشتا څنګه اولیاء عليم الغيب دې اولیاء عليم الغيب دې ذکا صحابی کاف نا در دریس سو کالا غار کی پاتشلل او بیال را پاسول آیات نمبر انیس وَكَذَلِكَ بَعَسْنَاهُمْ لِيَتَّسَالُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ کَمْ لَبِسْتُمْ ورہ دوتا پتنوا یو بلنا تفوس کی قالوا لبسنا یوماً او بازا یوم اغطم پتنشتے دتا پوسو کا پتورتنشتے کم لابستم جواب ور کوي ته هم پته نشته لابسنا یوم او بعض یوم عغلتم پته چې غلی ناستی ربکم عالم بما لابستم تاسو ولوي ماته کم لابستم جواب ولوي لابسنا یوم او بعض یوم ته پته نشته او ريدون کوم وي ربکم عالم بما لابستم تولولیا زنه جواب ور کوي چې او د ریکس وخت دلیاویاو دیو ٹولی کے دریوڑا ہوئی چې ربکم آلم بی ما لبستم اور پسی آیت تا شروع وڑا آیات نمبر چبیس غالبا خلی اللہ آلم بی ما لبیسو لہو غیب السماوات والارض اللہ خب ہو دے آلم بی ما لبیسو لہو غیب السماوات والارض سرگرم اس لخبرہ لہو السماوات والارض محلیب الغیب جوازیو اللہ دے. بل سوک اغا پا عالم کی نشتا دید دیر آیا تون دی پران دا دیر اڈکتے چالم الغیب یوازیو اللہ دے صورت اللقمان تاسو لوگ انہوں گو رہے بیاب المضمون تزو صورت اللقمان بیلکل آخری تیروکو دی صورت اللقمان چاہکے خوض آ حد آيات نمبر 34 ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث علم ده قیامت الله سره ده بارانونه الله وري ويعلم ما في الارحام عنده علم الساعه راتون کي خبرن دير الوري نو علم الساعه لغن يزدي وينزل الغيث دير انزدي ويعلم ما في الارحام نفسر متعلق وما تدري نفس ماذا تكسب غدان نفسر متعلق وما تدري نفس بهير جن تموت لری خبره قیامت تی نری ال علم الله سره دی دریم دویم لری خبره بهان دی نو دغی علم الله سره دی و ينزل الغيث بیا لګانې ځدی خبره شیخ د ماده پخېټه کې دننه یعنی زنانه پخېټه کې دننه بچی دی د ته خو نه زیاده کنا نو یالم ما فیل ارحال لا یعلم سیواه ما فیها دنه علاوہ بل چا د پته نشته خزه ته پته نشته خوان وصله ده نوغه ته پته نشته او داخل پریګیدم دا. اوس د نفس سره متعدی سری سره متعلق د خو خزه سره متعلق خبر شوه د خیر سره متعلق خبر شوه دا دوار راتون ته کی خبره نفس دپارات بې مرگ راځي سبانه کار راځي مربکل راځي پما ته هم پته نشته سباب څه کوم دا پته نشته خبر خدا غو دي کنه چې قیامت مکلې انداوم پتن نشته باران بکلې نو داوم پته نشته خېته کې څه دي نو داوم پته نشته زبې سر سر بس کوم نو داوم پته نشته کلب امرم کوم زب امرم نو داوم پته نشته یو ور دي شي پته شي پته نشته تمام ختم شله خبری خود یا ردن کی زمانی سره تعلق تے ان الله علم الساحان دارنگی یا چینو آگا موجودہ وقت سر تعلق تے و ینزلو الغیش یا دے انسان اندرون سره تعلق تے و یا ما فل ارحام یا دے انسان متعلقات تینو ما تدری نفسو مادا تک سبو غدا یا دے انسان هغه د جن اختتام دے نو ما تدری نفس مادا یہ ارزن تموت خبری خود اگر دیتی که پاتی چیش بیا تو یا علیم الغیب بلده علیم الغیب یوازی او الله بل چاته پته نشته او ستا ستا داویم چې الله وی ز علیم الغیبم اس دبول نفی کیچې دا نور ندی معصوم اس لګبوتوري مثال تاسو کي او تن پاشي ویزا علیم اشکال دګه اوسې ښه نشته اشكال په پدې کې چې تاسو کې سګنښتہ اترا د پښې که په ولسته ما وره وني یو تن را پاشي وځه عالم ما دې کې خارج شته ای و کنه حرج حوالہ دې چې دی وای زې تاسو نه اې پصې لکه هغه را پاشي تنه تستا خبره دا غلطه ده توې ز عالم نمو ټیک ته لکن دا خبره ستانه منو چې توې بل سګنښتہ دې منو تیار نه نقصبه دې ثابتې کنولې تیار نه اې تاسو کې ادا کاست نو د عالم نه نه نو بل داده نه نه نو بل داده نه نو د عالم نه هر یو ته وو ګته نشي دان دې دان دې دان دې دان دې دا حالت مو اوس په وې چې ما چې ویلو زالمم بل سوک نشتا نو ماده طول نه نه فکر کنه تاسو ثابت کړي خبر خدا به کنو اوس نو الله زانه ثابت کړه نو ټیک تا الله عز علم مونږه الله بل نه نه لا علم وها الا الله بل سوق نشتا بل سوق نشتا بل سوق نشتا نو محل دي نزا خدا د کنا خلق کوی فلانکي عالم الغيب ده فلانکي عالم الغيب ده دا محل دي نزا خونه دي چې الله او زالم الغيب نو طولو الذي کنا محل دي نزا خدا دا د جن خبره خدا دا چې الله او زالم الغيب ابل نه ده نه ده اس په ثابته ای الله ته بل نه دی استاد زین کیس یو مضمون وی یو د قرآن مضمون دی زه وتاسته د قران مضمون وې ما چې الله بل نه نفي کوي ځان له او بل نه نفي کوي تا د سوره هود راوړای اللهونه حاضر کې نه چې سوره هود کې یو مضمون وایي ولیک حاضرین والا بپو یر نو بیاې ممونون مې نه پېږئ الله دا و چې ظلی ملغب یالو ما یلیون ی یا مستقر را او مست د ظال پټو په سرګمک یالو ما شروعونه یلیون او یاله مستقر را او مست د سمت لب د در نوم خبریم د د زونه ا اور اور پسیلار شپ کلاچی الله جان لا ثابت کړه چ زالم الغیبم او زبلنا نفی کی کنا چ تنې معصومی الله جان لا ثابت ای چ زالم الغیبم نو زبلنا نفی کی چ تنې خبر به علق وا د حقیقت کنا چ بلنا نفی وکي او طاوث النوح السلام واكغورا ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابنني من اهلي وانوادك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح ان ليس من اهلك ان وامل غير صالح فلا تسلم لا ليس لك به علم بل لنفكر ما تاسوي ليطان فاسي ظالمم ديكس اشكال نشتا اشكال على راجي اشكال بل لنفكي تنني دانور ندي نو دلته وس الله نفي وکړه بلنا ما ليس لك به علم تا ته نشته پتا ګوره ما ته پتا ده او تا ته نشته ګوره اوس درې ما خبره سه یو تن ته وای تعلمني نو خبره ختم شله نه ختم نه ده ختم نه ده دو خبري وي یو بټ صاحب ایتای داغه دغه هغه به اقرار کئ د خپل ځال ال خبره ختمه کیه ته اذا عالم دي سره خبره نه ختمي او بلته تو بلته کوته نو چې ته عالم نېک د دې سره نه ختمي بلکې دا دو خبرې نوري بوي ته د جهل ثابتي احمد جاري اقرار کئ اوس الله اذا عالمم ادنا اینه فکر چې ته فلا تسلم ما ليس لك به علم اوس بالا د خپل اقرار کئ کنا کله الله دغه خې تیدی خبر ایمان گوڑا تا پونشلی یا باگا خپل اقرار کوي نوز گوڑا اللہوی ما لیس لکا بیه علم وسا غسوی کی قال رب انی اعوذ بکا ان اسألکا ما لیس لی بیه علم اقرار اوکا سیز عالمین اقرار اوکا خبره خبر ختمش لگا خبر خوادین ختمی کی جز عالمین خبر خوادین ختمی کی بلکه خبرها پا دی ختمی گی یا باتدی اگر جہان ثابتا یا باغا اقرار کی دلدہ گو را اقرار ہو که سوی ربی اعوذ بکانا سلکا ما لیس لی بیه علم کہ ما تزکم شپتا نشتا گو را اقرار ہو که وعاللہ داشت ترکیم سر صابتی چیزا عالمیم بلتویتن نی ماغا ما پخپلوی چیزا نیما خبر پورشل کم پورا نشلا اس بلا خبرہ جید پوری پوش ہوئی قال ربنا نعوذ بك ان اصل كما ليس لديه علم اسدي پسو بلا خبره کې د شي دا احترام اکرام ویلي زرا پاس ایمونی سی زالم مخاطنني اته ونی ما زما اکرامو کې احترامو کې تینا لازمه داشت چې عالم نه ده زما عزت ساتل له زور ته عالم ني هغه زميږي د دې مطلب خدا نه ده چې دې نه ده خدا زما احترام او اکرام رضا ویچه ان صلک ما ليس به الکد چنو علی سلام احتراما اکرامنا ویلیک اوس داس خبره پکار دا چې مونږه تو حقیقتاونه منه پټوللږي چې څنګه الله عز وجل بالعیب ما یا لو ما شرو ما یولن بل ته یو تنې هغه پخپل اقرار کوي چې زنیمه اوس حقیقت کې واقعا د احساسي څنګه پټوللږي چې واقعا نه دي اوس ګرا د لاره د ابراهیم علیه او در لوت سلام دو وقت دیل لپاره ذکر کئی چکورت علت خدس دی احترام اکرام جزور خبر نشتکنه فرشتی راغلی فرشتی راغلی و لقد جاعت رسولن آئی برایه من بالبشر قال و سلاما قال سلاما فما لبسان جا بعجل الحنیز فلما را آئی دیهم لا تسلوا لئینا کراهم او جسا منهم خیفا استوائی چه دین نبی احتراما و اکراما ویلدی حقیقت کی انبیاء علم الغیب دي نو دل تا ابراهیم علیه سلام تا فرشتی راغ لی نو دا یاو دم دانا سخوٹی رید که سخی رید دا تا د ایدا فرشتی دی خراک دا ودا کار کهو نو علم شو دا واقع پا دیمان دلالت شکیت چې ګوره حقیقت کیون دا غسیدان که علم الغیب یوازیو اللہ دے دا دا قولنهم دا معلومیگی انا سلک ما علی سل فعلهم دا معلوميږي جام به عذر حنيز ور هغه قال شو ادا فعل دي شو ان جا به نبي نو معلوم اشلا چمبي عالم الغيب ديک فعل دي نبي, دي نبي, لي لي دي نبي, فعل دي نبي نو معلوم اشلا چمبي عالم دو یاو یاو کاندا بلکی دو واقعانی اور بیورت وی ولنخرج یمن فرشتو سوچو اللہ دی ویل بل نبی تعالی شے ولما جاءت الرسلنا لتنسي بهم مذاق بهم ذرا وقال هذا يوم مناسب وجاؤوا قوم يهرون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومها ولا بناتهن اطهر لكم فتق الله ولا تحزنوا زيف کوم <العزم> راجلور رشید دا لاړل هغه تنګ شو پر ایشانو شو خبره لنډه دا چې میتونې شو او د د پته چې دا فرشتې دي نو د به کوم ته میتونونه کور نو دا قع هم د نبي دا واقع هم د نبي دا دوړه وقع ګې پهې من دلالت کوي په منې چلی ملغب یوااض والله دی بی دي قول دی نبی فیل د نبی او بیا فعلیل یو نبي نه د دو نبییانو. دیو پریشانه دیو او بیاسا لو انلی بی کم قواتنا و آوی الارکن شدید دارمانو نکی او چه آرمانو نافسو سنکی او چگی و یا لیسا من کم لر رجل و رشید که دیو دا پتوی دا فرشتی دیو دو ورتا تکلیف نیشی ورکولے نو بیاب خود دیو پریشانه اظهار کھو ننب کھو نو دی دوار واقع دانون دا معلوم اشلا فعل دی نبی ام پد دی دلالت کیچه آلیم الغیب یواز یو اللہ دے انبیان دی شیرے انبیان دی نو اللہ دعوی کتیز آلیم الغیب بلن نفی کئی چی تکننک اگا ام دا دی قرار کئی چیزی نیمه نو قول کئی د دی نیمه افعال دی ام پد دی من دلالت کیچ اگو انبیاء آلیم الغیب ندی انبیاء آلیم الغیب ندی لدائی ام مضمون نفی شرک فالعلم او تاسو د سوره انفال لګراوړو نه نه سوره اعراف نه هم سي পারা سوره اعراف نه هم سي পারা آیات نمبر 187 88 قل انما العلم عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لام لكل نفس دفاو والذر الى ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لست اكثرت من الخير معلومك ذا النبي عليه السلام لنا في كي ارفقل شوي انما العلم الله قلت وانما العلم الله بالكسر النشت ارفقل اوين انما الله يوخبرن بال ول پخپلغه داوی ولو كنت بر الله ارتوی تداس هوه نه ما علم عند الله دل دا پخپلوی ولو كنت علم الغیبات قول د نبی لستكثر تو من الخير قول د امام الانبیاء ولو كنت علم الغیب کذب پوی دی په پټو خبرو لستكثر تو من الخير نو ډیر به ما ځان لجمع کړو د خیر نه ما به ځان له خیر خبرو ډیر جمع کړي او ما مسن یسو ما ته وېست نه ورسله ظالب الغیب ماتا و فتوا د غار ای زب شر دی د غار د خیر دی نو خیر غار مطلب دلتا فایده د دلتا نقصان دی نو نقصان مو پر خدا افیدی ته مطلب ل <سؤال> سکستر تو من الخير او چرته ماتا تکلیف نو ملاوشه عالم الغیب جنیم داسی شش داسی شش قول دی نبی ش او دن کوم نبی امام الانبیا اخیری پیغمبر استاد سو سوره النور لګراواله فایل د نبی سوره النور اټلسمه سی پارات زمړه د پیغمبر با سي وي له احتراما نکرامن بو وي دي تو لو كنت تعلم الغيب لا سكت من الخير لكن دي واقده تو ګره سوره النور اټل سم سفارا وګدا خبره وګدا کیسه لیکناره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم jihad ته روان دي لار کې وزه کې دمو کړه او جهادي سفر او سفرونه روانو وزه کې دمو کړه او بیا روان شو حدیثه رضی الله تعالی عنها پاتشلا چې چلوشن ها اوس یو ادنا انسان د مسلمان د مؤمن دی هغه دسی بیابان ک خپل خدپری دی پری دی نو انه د غیرتانو غیرت امام الانبیاء هغه خپل خداسین غپری دی شاته چې به بل سړي سره راضي د marked له د تطا دا چا د تاسو رستم پاتیدان نو علی الغیب و نو ده پرېخدا دما وک کوېته وخ منی شته پ غمبر او سره روان ده خوا کې دی دا وخ روان دی هغه د دا پهتهشته دی اوخ کی جوو کې او د دی ځګو کې ه د اشاره جلله او طالانه شته و که نه روان دی لی بلغب نه دی نو دوزه کې او تن دی د چغ وئ حال بې خبر ده اننظر حاله نه اسم معقاله نه زمنګه قول او فعل خبر دی البته خبر عالم الغیب نه دی حضرت تشاری رضی الله تعالی عنہ شافع فاضل اسلام بیا ګوروله خبر چې دومره سفر وکړه پته ورته نه لګیدان چې رستو بلکست نه غاغ صحابۍ دی هغه په وخونه کینوله راجستان او رسوله دوه خبرې شلې درې خبره داخله چې هغه تهمت لګاونه نبی علیہ السلام ته پته نو چې دا رختیاو یو درو وای پته ورته سوچی اسمان نا دایتون رن نو رغلین اللذین جاؤو بھیلیت که اسفتون منکم لا تصبو شرر لکم بلو خیر لکم لولا سمیت موزن المؤمنون والمؤمنات لولا جاؤو علی بیاربات شوادان دایتون رغلین دایتون نو رغلین تو المسلمان پریشان کنو پریشان او بدق شدع عالم الغیب یوازیو اللہ دیکت پیغمبر ویولو کن تعلم الغیب اللہ سکسرتن دلخیر اداو اکیت تو لپدی دلالت کوي چا له الغیب امام الانبیاء عمر دغه تاسو ضرورتو دمر پریشانه تاسو ضرورتو چې صحابه سره مشوره کوي او دارنګه پریشانه دی چې به ځما بیبی مله تهمت ولګي دا سه اسانه خبره نه ده چې خلک پਤਾ ولګي چې فلان کیسه دی خزاده فلان کی سړي خزاده فلان کی سره تعلق دی د څومره لوی عزت دیاب بیا امام الانبیاء بارکه داسې خبره خو شي چې داغه سو خبر سوسیالې سره پاتې شو ما سمره دي پریشانې خبر راغله لیکن دا پریشاني خبره نبي عليه السلام ته پته نشته علي مولا غیب جوازي جو ولادي انبيان نبي چې الله نکان بندگان تفصیل په قران کې راشي سورته يوسف څنګه راي ټول واقعه په دې باندې دا دکنه دا يوسف عليه السلام د الله نبي دې راتونکو وخت کې هغه ته پته نشته چې ما کېږي کی غرض د د پته جراسون کې زمانه کې د نبی دی د د پته چې ما کوي کې نو تلایب وو یوسو یاعقوب علیه السلام تپته چې کوي کې غرزه نو پرېخه وو پته چې زما په کوي کې د ندرې راځي په کوي کې د کور کې بناسو خو یې خو پرې د شین څوک لاوکی نو د مور لپاره شین منی کتځیو برځي کتځیو برځي ټول مخلوق ګرځي او یاعقوب علیه السلام تپته لګیدل چې کوي کې بیا کور نهسته دا کې د عام مسلمان دغه پل जबाबه کې دا تصور نشي کولای چا غوړي کوي چې اده ته د فتې یده کور پروږي نه کوي به نبی هغه څنګه د هغه کې دا تصور کړي شي چا غوړي کور ناشي او لري په کوي کوي ا بیا خرشيږي به بی تو ماتونه پیلېږي بیا جیل کېږي دی به چې وې وا صفا علی صفا و بیا زطایناهم من الحزن فوکذم دا ټول واقع په من دلالت کوي طالب العلم الغيبي اواذيه ولاده انبيانه دي چهره انبيانه دي غوينه دا واقعه غنه بهسه لوي لکه ها او استاد استاذ د سوره ت نه یو ترتیب و طالب العلم الغيبي اواذيه ولاده سوره ت قاف تا سره واړو مختصر کوله خبره لیکن دا داسه خبره ده ژرصحابه دې خلک هم طلال دې دې زمان تعويذ وباسي او زمان مرض معلومي يو دا چې هغه چرګه معلومي يو اگې کوم دې کچي روکشه دا هو بارا گئے چې موږ ته پته نشته تټر کوم دې آگای چې دا, دا معلومي دا تش فراډونه دروغ تعويذونه معلومي قسمت معلومي سوره قاف 38 صه دیکی ترتیب د لکسنگ سورت احود کی او ترتیبو کنا خاک او زدتاس نیو تفوس کوم امالا یو جواب را کئی خلق و دغم رئی کنا اولیاء وی انبیاء وی بادشاہان وی غریب خلق وی دنیادار دار وی تک دکنا خاک دین علاوہ بل سو کشتاک یا بل نبی وی یا بغیر نبی وی کبل سو کشتاک یا مع Without یا معیر یا گریب یا نمید قبل صشتند؟ یا معلیiento طالعا دیونۀ یا رheitemen قبل صعد شتند؟ ناشت کنن؟ او نیو tardهYYY این محتشم روز و تموعی نمیمت قبل صودینا یا معلی نمید قبل صودی کے ارتز کو شخش کو شخش روز?? نیست، خبری و اختم اشد یا معلی sharkون یا زندگ ب для или из ا店 technique تخ cow br thousands song یا او شخエ یا اخواeda تورن أو از ایام خلق مالدار قبل Ez در و hunters میں دین اتوار سره شرې درې مرتبه دي سو موجوده نبی او لیا او انبیا سابقین زمون پیغمبر مخکنی پیغمبران اولیاء اوس مته و جن علاوه پر سوګشتہ دنیا اتوار سره وی دنیا دار بادشاہ بی بیا بی مالدار غږوی کنه بادشاہ و با بی دیني مالدار با مال با مال او بی باصحاب باندې کوي خلق باندې کوي دین الوبلشتہ اوس سورتي کاف تاتاسو گور غور سره ک تاسو حاضر یې نو تاسو ویمه به خو تاسو اقرار که چې یا انبیاء دین او اولیاء دین انبیاء موجوده نه دین او تیرشه و نه دین اوس ګورہ الله او اولیاء علم الغیب دین ولبسو فی کافہم 300 سنین وزدادو تسع اهو وی الله اعلم بما لبسوا الله عامو اما تېقالله قلو من هم دو د دی خبر جواب کېله بنا ی من او بعض یو شې لګیا د دی خبر نور و ربک مععلممو ب معله بستوم اولیې بل غیل اسابې کافو نه بل غټی کې شي غټ او لیا خبر او ور پسې را دس وی فمااسه د کومې وور کې کومههدي مدی نتی ف انزه ی ز کا په منفل یادې کوم ب ر کې وه ط توف اوګ یو تن دا روپی وړ ورکي پارانم پرم بلاړ شي یا خورارتبي را وړي که دوته پته انقلاب راغل ز دسمنان تلل دي نو دېوری حاجت وو دوته پته دازو روپ نه لږې هلته دریس کالهرو بیا د روپی لږي دا او کوټه شوي ده خا دته پته دی خپل خلاب راغلل دشمنان ختم شیدل انقلاب راغلی، دا پیښن نه لګي و دوی به دلګلی وخت یو سری ته پټي بیا غکار کئ نه کوي کنه ځکه دشمن پدې لار نشته بیا غیریږي نو دود دمره احتیاط کئ دې وجه نه چې زموږ دشمن موجود دی نو کو دو د پته امبيال له غیب نه دی دا اولیان له غیب لري عالم الغیب وئ نو دوی به دا کار نه الله نفي کیت نه کنا او بل پتہ ورت نشتا ور پسی راشی اولیاء علم الغیب ندین موجودان نبی و عالم الغیب ند وللا تقول ان لشین النفائل ذلك غدا الا ان شاء الله اتقم اریگملانو وذكر ربک اذا نسیت مغالئ علم الغیب بی. اتو یا الله اعلم بما لبسوا واولیاء علم الغیب ندین موجودان نبی و عالم الغیب ندیک دی ها وكان هذا النبياء يتحدث عن ذلك وإذا قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع بحريني أو عمضي خقوبا أعلم أن هذا النبياء كانت ترشبه لفتاه ومعلم الغيب فهو يتحدث عن ترتب في الغزيان ساتح اكساة نمبر وإذا قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع بحريني أو عمضي خقوبا يجب أن يكون یا موسی علیہ بل علیہ السلام یو مجودن یو نبی دته الوقت ایوب رسول نبی کی کیږي دا دواره روان دی فلم ما دا ودا قال لفتاه اعتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب استاذ ته خبر وک موسی علیہ السلام تپته وک چ ما امور تظوینه وک بل پوشته نغبا خود بی کی دا ویل چې نا خلق دنا تپوس کانا بل سو کا عالم استه غټه کولې کتاب ماته ملاو دې دلته د الله ندي زم ما نو کدا ورته پته وای چی هجرەتی سلام شته نو د وډاټک ویله نو به ویله اته نه به ویله نو دې نه پته ولاګې دا کنه موسی السلام ته دا پته نشته چې او بل کس دا موجود دی نو روان شو تر روان ته ور رسیدل نو به ورته پته نشتا دي جے کاغه دی فلام ما جا وذا قال لفتاه اعطنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا دي سفر سره موږ ستديشتو دا لک سفر چوکه عظم غا ناشتا خوراک اعطنا غداءنا مغاور تاسو یې ارايت الى اين الى الصخره فاني نسيت الحوت عالم الغيب بك ما نيريگي ذكر ربك داون چې کومقول کې د راتون کې وختې نهبي د ن تل خوته وره د نه یر شو مساال سلام نو مییر شو هغه تپوسنو که چې معشتتی او که نه دو ونا و نو که چې می تللی هغه نه تپوسیر شو دنه ونا ره شوه هغه ته نو معلوم په مه روان شل دا دری واله خبرې پهدي منندلات کوږ چې دا هم بیالی بلغبنو دا بیا دواړه حاللی بلغبنو ځ ورتهې معلوم. او سحضر علی السلام صلیم نو موسیٰ علی سلام کی سلام واچو سلام بواچهو نو آغد تا پوست که چه دلتا سلام ده راغې ما قو خلق پا گتولی ما من سلامونه نا چه رسو کیزو موسیٰ و کم موسیٰ موسیٰ ابن اسرائیل وچه علی اغاد بالغیوه ایک نو دیتا پوستا نا دیتا پوستا حجت نو اور پسې حضر علی سلام علمناوه من لدن نا علمان وار پسیلانس دري واکه ګان دي موسلي سلام ته دري ور پته نشتا چې دا کشته وي لري سورې کوي دا بچه وله مړ کوي دا دیوال وله سمي نو تشريعين نبي عالم الغيب ندين التكبيني امور چې باز ور ته ميلاو دي هغه عالم الغيب ندې دوران ته وخت کوم نبي کېږي يو شعل سلام نا هغه عالم الغيب ندې ما تاسو دري خلک یاو دي یاو يانبيان او عالم الغيب نه اصحاب قاف موجودا نبي عالم نه ولا تقول ان لشيء نيفايل ذلك غدا واذكر اذان نصیتا او تیرشي انبياو عالم الغيب نا ولت حضرت حيدره السلام سویک وما فالتو ان امري وما فالتو الله او علمناهم لذو العلم مون ورتايلا ورکړدای چې الله ورتايلا ورکړدنو عالم الغيب څنګه شو هغه پخ کولیو ما فالتو ان امري دا یو خبره په ځایو لګی دا څوک عالم الغيب ندین او موجودان د بیا عالم الغيب ندین او تیرشي انبياو عالم الغيب ندین په نبی جو نبی الله موسع السلام عالم الغیب ند باځي تکوینه پټ خبره چې چاته الله خود دل دي اغه عالم الغیب ند سيما بي اغه خبرونه او ما فعلته ونمري وداسل تل خطا اوسلا اول د نبی فیلد نبی دوړ په دې من دلالت کوي چې عالم الغیب یوازې ولله ده ولو كنت عالم الغیب لستكثر من الخير قول د نبی فیلد نبی اولیاء انبیاء عالم الغیب ند اوس دوی خبره تراسه چې دونه علاوه مخلوق چې ویګ هغه شي شي هغه بادشاہان دي خه بادشاہان او داغه خم رعیت دل پار د زل قرنین قصو ګورئ د تا قصو ګورئ زل قرنین و يسلونک عن ذل قرنین قل تاتلو আলাইکوم من ذکر ان ما کنا لو فی الاض و اتیناهم من روان دې دله موږ هر زروي سامان ور کړدایټ د هر دی اوسه پلار او بلمنې سره د ساده سامان خپلنا ساتایدا بلغه مغرب او بغ شمس هغه مغربش کوم ځای کې نور ډوبي غلطه ورشيږي کې د عالم غیب ویني د څو ضرورتو نه دلته ورته پټو کنه ها اوسکا طرحه نیکان خبر خلق اما منزل ما فسوف نعذب ثم يرد الى ربي فيعذب عذاب النكراء وام من امن وعمل صالحا فله جزاء من الحسن وسنقول له من امرنا يسرق دلته د یو قانون جوړک دیبل غی روان شه کاله مل غیب وین وال نو کر خ خ بات شاهد نو او مالک الغیب نل سنگل دې الله رب العزت پخپل قاد لا يفقهون قولا ادعو خبر منی نه پوی دکانه ترجمان په ذریعہ سره خبرې کړي دي دغه خبر منی نه پوی چې خبر منی نه پویږي نو علي بول غيب شک او دغه کسان چې کوم حق اسانو دمرګري او مال بول دل... غيب نو هغه نه پېدل نو په خپل اخر خبرات شادنه او هغه علي نه لري دیاغی خو مرگیری دی نو آغاو مالغیب نو دا واقع پا دیمانی دلالات چه خو بادشاہ دی نو بیوم روان دی پتا پته ورته وردنشتی دی. او دیاغی مرگیری دی نو آغاو مالغیب ندیک آغا مالغیب یوازیو اللہ دی او دویم کې چې اغا بد بادشاہ او آغا بد خلق بد مرگیری هغه شروع کې تاسو گو رہن. دی صورت شروع کې ورابتنا علا قلوبهم از قامو فقالو ربنا رب السماوات واللرز لن ندو من دون الال لقد کلنا از ان شتتا اللہ وی ورابتنا علا قلوبهم دی اصحابوں کافی ضرورن ما مضبوط کرل دنی بادشاہ مخیود ریدل او اگو اخبر خبر اکرا ربنا رب السماوات بید دو لار الغارتا چه غارتا نو دی بد بادشاہ تا پټونې لګېدا دې بد بادشاہ تا چللار شور پرسي او غار کې معلوم کيو او بدلت نواخلي سزا ولور کې لاړل انتا نو دی بد باد بادشاہ تا کافو اصحاب اقافو پټونې لګېدا او دغه بد مرغور ته هم پټونې لګېدا نو بد بادشاہ ته اون عالم الغيب نه دنو داغه بد مرغور نه دی نه څنګه خبره عالم الغيب نو داغه هم مرغور عالم الغيب نه کنا هم الله تعالی په کو او مال په سو ضرورت نشتا با سره لکه کار وکای په ما سره ډیری دی او سی بد دومر غری وازر بلا هم مثلا رجلین جعلنا له حدیم جنتین امنانا بها وفطفناهما بنخل وجعلنا بينهما دا بد کسه یو خدک دا بدو عالم الغیب ندای چې ما نه باغ زی ما نه باغ زی نو ولیدومره مهنتونه کوم او ولې خپل خبرې مونږ نکړه کېګم او ولي بداویان سره مين کمالو وعذ نفران دا بد کسو دو مالو الغيب نو چې ولې دا خپل خبره فريده مونږ کې د باغمان روان دی او داولی ویو ولي دا ولي وي رمضان نو ساته قائمه وليردتو الى ربي لا جدان خير من منقلبا ځاني خبرې کوي اغه مالو الغيب نه شربت وینا ورته کوي اراکاستکم ددا خمر ګره دی ولولای زاد دخل ته جنت را کولتا ماشاءالله لا قوه الا بالله ان ترنيا انا قل من كماله و ولدا فعسر ربي ايوتني خيرا من جنتك و يرسل علي حزبان من السماء فتصبح صيرن ذلقك استاد باغ بغور دل دلشک الله په عذاب را نو نوخه خلق عام دنیا دار و مال الغيب نه دي نو غریب سره ديو مال الغيب نه دي ربعان و عالم الغيب ندین و انبیاء و عالم الغيب ابن دی نوکل الله و بما له به سهو له غیب السماوات و الارض هغه خبر دی په پټو او په سرګندوم نه لیک جواز یو الله خبر ده دل سوق منه خبر او عام اولیاء اغینهم الله رب العزت نفی کی جدا له الغیب نه پخبر لبا دو اقراریوکی سورت یونس تا سلگ رواروئی یونس یو لسمہ سی پارا آیات نمبر اٹھائیس اٹھائیس سنتیس وَيَوْمَ نَخۡشَرُهُمۡ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ شر... لِلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ مَكَانَكُمۡ أَنۡتُمۡ شُرَكَاؤُكُمۡ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمۡ يَعۡبُدُونَ مَّا كُنتُمۡ يَعۡبُدُونَ جَوَابَ الرَّسُولِ كِفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ د خلقو دی او عبادت کرده ناغو با پخپل داوئی جاوکم معبودان دی او با پخپل داوئی کن ان کننا ام عبادتکم لغافلین او دا سورت ایک مایدتا سو غم سپارا سورت مایدتا دا آيات نمبر ده اكسو نوح الله الرسل فا يقول ماذا وجبتم؟ فالتالي الله رب العزة جمع بك فاغ رضي جمع بك الله پهغمبران فا يقول ببورتو ماذا وجبتم؟ ست جواب در قدشت تاس و تارفت قومنونا اهو بي لا علم لنا لا علم لنا قرر دلتا تمام يوم يجمع الله الرسل تمام انبئا اگر ودا جواب ورکې لا علم علامه موږ خدا پته نشتا ان کانتا الله علم الغیوب تاسو د ور پسې رکو ګورایو فیرې رکو رسول سلام د رسول سلام معلوم کته تاسو آیات نمبر دې 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ قُلتُ فَقَد عَلِمْتَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَرَفِعْتُ لَكَ ٱلْكَلِمَةَ أَن تَقُولَ ٱمْرَأَتِي هَٰذِهِ كَفَرَتْ وَكُنْ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ فِي نَفْسِي فلم ما توفيتني كنت انترقيب عليه من الله عَلَىٰ كل شيء شهيد تمام انبياء دا ویل ان مننا عيسى السلام دا وی چې ولا اعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك وتد مخلوق خدا غيری اولیاء دین عالم الغیب دین و انبیاء دین عالم الغیب دین امام الانبیاء دین عالم الغیب نہ ولو كنت من الخير فرشتیک اغو مالیب الغیب ندی نتاسو دا سورة بقرہ اول سفارہ سورة بقرہ اول سفارہ آیات نمبر بتیس قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم उस लोगों ने तासव علم الغیب نا امام الانبیاء علم الغیب نا तमाम انبیاء علم الغیب نا فرشتوں عالم الغیب نا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا جڑا طول عالم الغیب ندیک تو طول نئی نفی او عالم الغيب چینه جواز زیمه ان بیاوی چله علم لنا فرشتو ویله علم لنا ادارنج نو را اولیاء وان کو نان عبادتکم لغافلین تو انده اقرار کی چ مون عالم الغیب نیو اتو انتی تی داو خبر ل اتوار داو کستا نو عالم الغیب یواز یوا نفی الشرك پی لالم دی ټوله ان نفیکړه اوزان لپارای ثابت کا چزا علم الغیبیم تا سنیے جو ام دیکھ نفی شرک په الدعا و داو انشاءاللہ وقفی نرست ہوئی